ukjema okay, kao, znači, govori se i dva razloga. ilka nisi sto posto siguran, <coughs> ili čisto siguran si, ali zbog to kao, da si moja prema. Ja sam mislio, e, ja sam mislio, to možeš znači, ne premiš taj se cijela već, ali da kaži. kažiš. Ne, i pored toga, ali kaže, može, ali tu kažiš, eto, izberit ćete toga, ili eto, sigurnosti toga, ali ako nisi siguran, onda nisam nešto prema se. Znači, da, bude ga jas, moram tehtiti pa mora biti ili minimum neki koji znatielo znači neki učenjac što je da tekst bude prisutan može malo da baca i tekstom al ne smije izostati ni jedno značajni koji se može izučiti nešto ako znaš tako znaš može zato da saaj naučava onda mi zato kaže učenjac ne znam a mislim mi je polozna <laughs> A nekad ja ne znam, da mi ti to bolje znaš. Da, da nevam... mi se o svirke, varko ne znaš. ono, ti bolje znaš.